Att du snart ska lämnas stad Över tiden och tänka och andas ut Livet är en storm på öppet tag Hallå hoj Nu har bytt match Välkommen till podd och 188 <laughs> Och 188 Står du leverera? Vad står det nu då? Jag bytte det. Nej Berg har inte gjort det. Leif Berg, Jag Leif inte. Men hur länge? Det står 3-0. 3-0 har jag sett men sen har jag bytt. Tyskarna är det bara 0-0. 3 övertidsminuter bara. 5 minuter på övertid Ja. De åker ut. Det var nog kul Om de inte mår Sex minuter du för över tid Säger nu Aha, okej okay, då, då vinner de hur, hur, hur ska det gå igen? Mitt tips Vi har ju Tyskarna som Och Timo Werner Som sitter kring <laughs> Hade du hört tal om vad de vinner igen Ja, ja. Nej, nej, <laughs> nej Nej nej. Jag går glöpan Ja jag tänkte inte Alla var... Men Men det här var väl väntat Vad tycker du om en vartanalys. Ja men jag sa ju den innan att Sverige de, de kommer att gå upp och klara det ja. här. Du höll på att med där. Anförd av Leifberg. Ja, nej det var det. Oj, Sydkorea gör. <laughs> Sydkorea gör ett något. Nej. Hej då, Tyskland. Nej, det är offside, offside. Okay. Ja, vilken tur. Och, och så kommer Tyskarna tillbaka ja. på syrena. Ja, i sista sekunder som Krohsen. Ja. Oh, det är där De byter in De byter in Det att Antimé Krinsman Eller Föller oh. eller kanske det Möller Det är bomber. det bomber Gareth och Vad heter den här Med ett plåse Nej Jag har han Karl-Heinz Rummenegge Rummenegge Rummenegge Vad har jag, <gänger> ja, jag tänkt på fan Om Sverige vinner gruppen Då möter de ju inte Brasilien I första matchen eller antar jag eller om Brasilien blir två kanske annars blir det något annat igen. jag har dåligt kol. Jag koll. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. de startar Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. För att det blir 1-0 för psykologen. Det är en videogransk. Ja, Men såg du inte såg jag granen. Ja, ja, granen vid körgården. Ja. <laughs> <laughs> det var, var ju en riktig, riktig Stefan... Ja. Riktig Stefan i straff Rakt upp i klykan. Ja, man bränner bara Då skjutar. Jag bara smörde mig och släste jag. Jag då är mig ja. uppe i klykan. <laughs> <snar> upp. Ja, det är det. Tack. Nej, Det kanske är numera Ja, det är det. Det blir av. Ett hej. Ja, det, så.